Najaka namatruju, matiabta, tajanoju, namatruju, on ha, i u عين له جل جلاك كون. Nema to djela koji čovjek može popraviti na dunjalu, na ovom kratkom, prolaznom dunjalovskom spjetu, da može učiniti nešto dođe u dženned, to je nemoguće pa čak i poslanik, slavu Allaho alaihissalama. Kad je Allahov vjerovijesnik rekao, alaihissalatu wassalam, niko od vas neće ući u džennet svojim dijelima, kazali su, zar niti o Allahov poslanit će, zar niti nećeš ući? Zbog dijela koja činiš, kaže, ne, nija, osim ako me Allah želšanu ne obavije, sa svojom milošću. U džennetskim prostranstima ima, Drgo, drgo, drgo, Kroz ti hlad prolazi jahač na mrzom konju sto godina i ne može kaže da peđe taj hlad. Tab <mim> Allah te barek je ve taala povećao, uvećao. i blagodat za čini stronicima dženeta, učiniće ih da ne spavaju, znači da su nonstop budni i da žive u tim blagodatima. Uzdišen je Allah Želešanuć je uzdignuti porod jednog vjernika k njemu, znači na visoke stepene u džennetu, iako oni nisu radili dijela, jači ta djeca i taj porod nisu radili dijela koje je radio njihom roditelju, da bi se njegove oči smidile uz njih i da bi bio zadovoljen Allahom Želešanu nagradu.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتل إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسنوا كلام كلام الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرروا لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدج إمام بخاريا ودب هريري رضي الله تعالى عنه تعالاه فصانيك صلى الله عليه وسلم ركعه Pripremio sam svojim iskrenim i odanim, i dobrim robovima u džennetskim prostranstvima ono što oko nije vidjelo niti uho čulo niti može da padne na razum nekom od ljudskih stvorenja. Potom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio riječi uzvišenog Allaha tebareke ve taala: "La ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ina znani jedna duša šta svoj joj pripremili od ljepota u dženeckim prostranstvima. Pogledajmo ovaj hadis poslanika sallallahu alaihi wasallame, u kome nam oslikava i govori šta je to uzdišeni Allah dželešanu pripremio ljudima i da ljudi nisu spremni niti svojim i jednim čulom, bilo da se radi o čulu vida ili čulu sluha, niti razumom svojim nisu spremni, niti su u mogućnosti da zamisle ono što je Allah Đelešanu pripremio od blagodati. I zato kaže uzvišeni i ne zna ni jedna duša kakve smo mi blagodati pripremio. Kurretu ajun, to znači ono od čega se oči odmaraju. Da bude puno zadovoljstvo vjernicima u džennetu. I bileži imam Ebu Nu'aim u svojem dijelu Sifatul Dženne opisi dženneta sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Neće se u džennetu ništa što liči ma dunja illa al-asma. Nema ništa da liči onome što je na dunjaluku osim imena. Osim imena. Jedino znači imena su ta koja su sa dunjaluka postoje za znači, džahiretu, ali to su imena koja liče džennetskim imenima. A drugo što ima ništa ne liči, jer je to onaj bolji vječni svijet koji je uzišao je Allah te bareke votala pripremio svojim oko ni Pogledajmo samo u riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Sahra ibn Sa'da koga su zabilježili Buharija i Muslim. Mevdu'u sawtin fil jannati khayrun min ad Mjesto koje zauzima jedan bič. Mjesto koje zauzima jedan bič u džennetu je bolji od dunjaluka i onoga svega što je na dunjaluku. A u drugoj predaji također vjerodostojno mjesto gdje se zabada koplje, mjesto gdje se zabada koplje je bolje od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Koliko mjesto, koliko zaboreno koplje zauzima mjesto. Mjesto, to je jedna, znači nezasna površina. Međutim, pored toga Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je takva površina bolja, znači od dunjaluka i svega što se nalazi na ovome dunjaluku. Pogledajmo također nagradu koja pripada šehidu, u kojoj Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da će se šehidu staviti Kruna počasi na njegovu glavu, a da je jedan biser sa te krune bolji od Dunjaluka i svega što je na Dunjaluku. Vidimo dakle iz ovih hadisa kakva je vrijednost džerneta i kakve je Allah te barake ovo teala ljepote pripremio u džernetu svojim vjernicima, a kakva je pogrdnost i kakva je bezvrijednost ovoga prolaznog svijeta kod uzdišenog Allaha aza uđe. Mi smo prethodno u brojnim našim predavanjima spominali hadis Ibnu Mesauda koga je bilježima muslim u kome se opisuje Zadnji čovjek koji će koji će ući u džennet. Šta njemu pripada od ljepota? Pa smo kazali na kraju tog hadisa da će ući u džennet pa će Allah dželašanu mu dati koliko ima ili koliko je imao najveći vladar koji je boravio na Dunjaluku će mu toliko deset puta. Pa će ga pitati jesi li zadovoljan Allahov robe. Kaže jesam. Zadovoljan sam da imam deset puta koliko on imao. Pa će reći Allah t'barek ve t'ala tebi pripada još 10 puta toliko. U drugim predavima pet puta, pa kaže tebi pripada još deset puta toliko. Znači da će imati u njenu ruku 50 uh, onih dobara koje je imao čovjek, najbogatiji čovjek koji je boravio na ovoj zemaljskoj kugli. Da kako ta dobra i ta bogatstva su dženetska. Ta su bogatstva ona su samo količinski ista, ali to ona dženetska i da kako vrijednija nego uh, materijalna dobra ovoga dunjaka. Zato uzvišen Allah te barak je onjen teala, on je učinio dženet i učinio je svakom čovjeku u dženetu ono što će mu biti dovoljno. I što će mu predstavljati, znači lagodnost i jedan udoban jedan udoban život. I neće dženet nikako biti tijesan za ljude i neće se u dženetu osjećati u tjeskobi, jer će od dženeta ostati nešto što neće biti, znači, ispunjeno. Pa u jednom se hadisu navodi, koja bih dježima Mahmedi muslim, da će Allah ženešanu uvesti broje ljude u dženetu kada ih uvede u jenet ostaće jedan dio jeneta ne ispunjen ostaje jedan dio đaveta ne ispunjen neće biti stanovnika za jenet jer će stanovnici jehenema biti brojni zato što su stanovnici jehenema brojni ljudi i džini i uvijek je broj nevjernika bio veći od broja vjernika zato što su tu stanovnici je džudži me džudži tako dalje brojni jeli narodi koji su živjeli u priješnjim vremenima. Pa će uziješeni Allah dželešanu tada stvoriti, pa će uziješeni Allah dželešanu tada stvoriti jednu skupinu stvorenja koje će uvesti u džennet. Kakva su ta stvorenja i ko su ta stvorenja Allah dželešanu najbolje, najbolje, zna. Uvešće ih Allah dželešanu u džennet. Uvešće uziješeni Allah tebareke ve u, ta u džennet jednu skupinu ljudi, jednu skupinu ljudi bez polaganja računa. Uvešće ih, kako se naudio u jednom hadisu, da će i biti 70.000. Da će uvesti Allah dželešanu u džennet a u drugoj predaji koji biloži ima Mahmed kaže se ma kulli wahidin sebaune ili sebaine elpen a za svakim od njih će ući još 70.000 znači ući će 70.000 a sa svakim od tih sa svakim pojedince, znači od tih 70.000 ući će po 70.000 neće ući prvi dok ne uđe zadnji znači, znači ući će kao jedan svi u džendet zato što su tjenjene sestre zato što su džendetka vrata prostrana i široka U jednom hadisu koga bilježi imam Buharija i Muslim, kaže se da su dženecka vrata prostrana i široka kao od Mekije do Basre. Kao od Mekije do Basre, to je znači nekoliko hiljada kilometara. A u predaj koji bilježi imam Muslim, Mahmed Tabarani, da su vrata dženecka široka 40 godina hoda. Da su široka 40 godina hoda. Dakle vidimo, kada znamo ovaj hadis, neko će možda upitati pa kako da pomjerimo prvi hadis jer u prvom na navodim od neke do basre, to je sigurno manje nego 40 godina uh, hoda, kažemo, to je razlika od vrata do vrata, jer džernet ima svojih 8 vrata, pa jedna su ove širine, a druga su one širine. U svakom slučaju, kada znamo da je 40 godina širina, znači tih vrata, 40 godina hoda, onda možemo shvati kako će to oni svi zajedno da uđu u džernet, znači uđi će ovaj, paralelno svi u jednom trenutku ali no, međutim, pored toga, pored te širine tih džernetskih vrata, a, kaže poslanik, salallahu alaihi o svemu, predaj koji bihleži vam muslim, doće jednoga dana vrijeme kada će se ljudi okupljati oko tih džernetskih vrata i gužba će se i stvarat će, znači, veliku gužbu oko uleska samog u džernet, jer će svako po željeti, znači, da uđe na ta, ta vrata. U džernetu postoje brojni stepeni, znači džernet sav nije na jednim stepenima, već je kao i Gehenem ima svoje stepene. Jennetski stepeni su na gore, a gehenemski stepeni su na na niže. Bile je imam Buharija u svemsahihu danasa Ibn Malika radijallahu anhu da je umu Harise, to je poznata sahabika. Došta kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je poginao poginuo njen sin Harise u bitci na Bedru, pa je kazala: Allahov poslanice, ako je on u džennetu, ako je on u ja ću se strpiti i biću zadovoljna strpiće se Allahov dželešanu odredbom. No meutim ako je on mimo toga, ako nije zaslužio džennet, videćeš šta će uraditi. Videćeš kako će postupiti. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "E džennetun vahidatun hiya, inna hajinan katira, wa innahu fil firdevs ila'a." Kaže zar samo jedan džennet? Zar govoriš o jednom um džennetu? Za to ima samo jedan džennet, on je u džennetima on je u džennetima, njih je dženneta puno, i kaže on je pogodio El Pirdeu Sala'ala, i on je pogodio najveće stupnje dženneta, El Pirdeu Sala'ala. I to je kako je kazao poslanik s.a.v. da su to mjesta, El Pirdeu Sala'ala, da je iza njih arš, se je hlad arša iza njega, a ispod, znači, toga arša da iziru džennetske rijeke. Bileže Bukhane i muslimu debu Sa'idi Al-Kudlija radi Allahu anhu, kaže da je poslanik s.a.v. rekao da Stanovnici džerneta koji su na nižim stepenima vide stanovnike džerneta koji su iznad njih. Kao što mi vidimo zvijezde koje su blistave na nebesima u vedroj noći. Pa je neko kazao Allaho poslaniće, to su stepeni koji će zaslužiti poslanici i vjerovijesnici. Mi ne možemo doći do tih stepeni. Pa je rekao poslanik s.a.a. ne nikako. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša zaslužit ih ljudi koji vjeruju Allaho džeršanu i koji povjeruju u njegove poslanike. Znač koji vjeruju Allaha Đeršanu i vladaju se svakako po principiva ove uzvišene vjere. Jer nije ovdje poslanik wasalam, mislio na puki iman vjerovanje sa srcem, a da čovjek ostavi rad. Već da čovjek vjeruje Allaha Đeršanu, da vjeruje njegove poslanike i da radi ono što mu je naredio njegov poslanik koji je došao sa vjerozakonikom koji je vredio za je li, određeno vijeme. I zbog toga je kazao poslanik salam, u hadisu koja ga bilježi imam Bukhara i muslim da će jedna skupina ljudi Pa je u džennetu kada dobiju i učiće oni svakako u džennet i kada vide stepene, kada vide stepene koje su dobili, njihovi prijatelji, njihova braća muslimani, oni će poželjeti da se njihovo meso na dunjalu ku kidalo sa kliještima i odvajalo od njihovih kostiju samo zbog stepenja, znači, koje su, koje su dobili u džennetu. Jedna skupina ljudi u džennetu će dobiti ovakva mjesta, velika mjesta. Pa će upitati Allaha dželle šanu, naš, odakle nama ova mjesta? Mi nismo ovo zaslužili. Nemamo mi puno ni namaza, ni posta, ni zekijata. Nismo mi posebno držali do vjere, osim onoga što smo imali osnovu imana i obavljali, znači, ono, osnovno, bez čega čovjek ne može biti musliman. Pa će kazati Allah, te barake o teala, kaže to je od tvoga djeteta koji je tražio tebi istighfar. Znači, vidimo kakva je odlika. I kakav je uspjeh da čovjek ostavi za sebe dijete koje je vjerski odgojeno, pa da čini, znači, istikvar svoje babi, svoje majci pa da uzvišen je Allah, Želšanu, poveća njima njihove stepene zbog njihovog djeteta. I to je jedna od trajnih sedaka koju je spomenuo Allahu poslanik, sallallahu a.s. u brojnim hadisima, i između ostalog poslanik hadis kome se kaže da čovjeku se, sinu Ademovom, prestaju pisati djela nakon njegove smrti, osim u tri slučaja, i jedan od ta tri slučaja jeste da čovjek Lijepo i odgojeno djete koje će činiti stikvar svome otcu. I zato se navodi u pojedinim predajama da će doći, vidimo ovo je znači korist za roditelja. po njegovog djeteta. Kako dijete može koristiti svome roditelju na sudnjem danu? Kako mu može još koristiti? Navodi poslanik s.a.v. u hadisu da će doći djete na sudnji dan i da će mu Allah tebara keo ta'ala kazati uđi u, uđi u džennet. Pa će o to djete znači svoje roditelje za njihove ruke, pa će kazati Gospodar moj i moji roditelji sa mnom. Pa će kazati uzvišeni Allah Đerošanu uđi ti u džennet. Ponovo se znači obraća tom djetetu. Zbog toga što je djete bilo dobro, pokorno, bilo da je znači, odraslo pa bilo vezano za vjeru, ili da je djete umrlo kao maloljetno, pa zbog toga zaslužilo džennet. U svakom slučaju djete će uzeti svoje roditelje za ruke pa će kazati Gospodar moj i moji roditelji. Pa će Allah Đerošanu po treći put ponoviti uđi ti samo u Pa će dijete kazati gospodaru moj i moji roditelji sa mnom, pa će onda uzvišeni Allah za učinu kazati uđi ti i tvoji roditelji, uđite svi skupa, uđite svi skupa u džennet. Vidimo znači kako može dijete koristiti roditelju, kako može dijete koristiti roditelju. Iz ovoga hadisa jasno vidimo kakva je obaveza čovjeku i dunjalučka i jahiretka da odgoji svoje dijete ispravno u islamu, u vjeri i da ga povuči vjeri i vjerskim propisima. Bilež imam begavi u svome tefsiru i el-bezar u svome mustedu imnu Ad Odime nabassara da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ovo je druga strana i ovo je obrnuta slika Uzvišeni Allah dželle kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme hadisu uzvišeni Allah dželle će uzdignuti porod jednog vjernika k njemu znači na visokije stepene u džennetu iako oni nisu radili djela znači ta djeca i taj porod nisu radili djela koje je radio njihov roditelj da bi se njegove oči smirile uz njih i da bi bio zadovoljan Allahov dželle šanu nagradom Potom je pozvali sa sam naučio riječi od Allah wa ta baraka ve taala: "Wallazina amanu wattab'athu dhurriyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyatahum wama anatna lahum min, min şey. Oni koji vjeruju i koje njihov porod bude slijedio u iman, znači budu bili vjernici, mi ćemo njihov porod njima pripojiti i neće mo im ništa umanjiti od njihove nagrade. Ovo je znači ajet I kaže potom pozvanik sallallahu alaihi wa sallamena. Međutim, Allah želešanu neće u ovome slučaju neće u ovome slučaju umanjiti nagradu očeva. Očeva, znači roditelja, već će dati svima istu nagradu. Znači vidimo ovdje kako može otac, kako može roditelj koristiti ili majka kako mogu koristiti svome djeti također. Đeneske blagodati i dženeska uživanja su brojna. U istinu, kada se vratimo na Kur'an i na hadis naćemo brojne ajete i hadise koji govore ovoj temi. I nemoguće je objediniti sve ove blagodati, čak ni u jednom dijelu, a kako na samo jednom kratkom predavanju. A no, međutim, možemo spomenuti neke od tih blagodati. U dženevskim prostranstvima, obavijestio nas je poslanik s.a.v. u hadisu, koga biližavam Buharija, da ima drgo kroz čiji hlad prolazi jahač na mrzom, na brzom konju, znači 100 godina, i ne može kaže da pređe taj hlad. 100 godina brzog jahanja ne može preći, ne može preći taj hlad. Može se slobodno kazati da je taj hlad nekoliko puta veći od zemlje i zemaljske površine. Potom je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio "wa zillin mamdud" i u prostranoj hladovini. Prostrana hladovina to jeste hladovina tih ili drveća kojasu, jeho hlad doseže znači dužinu ili veličinu jahanja stotinu godina. A stabla tih, a stabla tih drveća su od zlata tako obilježavam Tirmizija. U jednoj predaji koji je obilježio Ibnu Heban i Tirmiziji opet kaže se Matil dženeti šedžaratun illa o sakuham zehez. Kaže nema ni jednog dženetskog drveta a da njegovo stablo nije od zlata. A da njegovo stablo nije od zlata. Pa možemo zamisliti ako je to stablo i hlad možda veće od zemlje i zemljske površine i da je sve od zlata kolike je to nagrade. A to je, to je samo jedna znači od Blagodati koje Allah džellešanu dao svojim robovima u džennetu. Možemo onda zamisliti i pretpostaviti kakve blagodati uzišeni Allah tebarakijov teala daje svojim robovima, daje svojim robovima u džennetu. U džennetu također ima drvo koje se zove Tuba. Tuba, koje je spomenuto u brojnim hadisima Poslanika sallallahu alejhi ve U jednoj predaji koju bilježi Ibn Džarir u Sunneti Tirmizi ima Mahmed ibn Hibban sa dobrim lancem prenosi rata od Ebu Sa'id al-Hudrija, a kaže da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Tuba Šeđaratun pilđenne kaže, tuba je drvo u džennetu koje je veličine stotinu godina. Sa njega izlazi odjeća dženetlija. Znači, odjeću dženetlija ubiru dženetlije sa tog drveta. Odjeću svoju koju će oblačiti u džennetu ubiru sa tog, sa tog drveta. Svakako ovo je blago dati one vrijede kako za muškarca, tako i za žene. Kako vrijede za muškarca, tako vrijede i za žene. Jer uzvišeni Allah je počastio sina Ademovog, bez obzira na sami pol. No, međutim, imaju neke blagodati od kojih se muškarci odlikuju svakako nad ženama. Kao, na primjer, predaja u kojoj poslanik uslame, kaže da će čovjek u džennetu u jednom danu imati na raspolaganju stotinu djevica u džennetu. To je odlika koja je striktno vezana za muškarce. Isto tako postoje određene odlike koje su vezane samo za žene. No međutim, kada se spominje općenito o blagodatima, dženevskim onda one vrijede kako za muškarce, tako i za žene. I retimo predaja u kojoj kaže, poslanik salallahu alaih sallame, da svaka dunjanočka žena koja razvijuti svoga muža, bespravno da tada hurije, hurike, jeli, u dženetu kažu, nemoj ga uznemiravati, Allah te ubio. On je kod tebe jedno kratko vrijeme, i bojati se da će se on nama uskoro vratiti, zbog čega ga uznemiravaš. Znači, ovo su blagodati koje su, ako su došli šarijatski dokazi da su određene blagodati vezane isključivo za muškarce, onda one vrijedili samo za muškarce. No, međutim, ono što se razumije iz opštih šarijatskih dokaza jeste da su te blagodati općenite. Neki islamski učenjaci, poput Imama Sojutije, su napisali određene knjige i pokušali dokazati da neke od tih blagodati pričali samo muškarcima pa kaže imam Soyutija da viđenje Allaha dželešanu na sudnjem danu vidi isključivo da muškarce da žene neće vidjeti uzvišenog Allaha tebareke o taala ovo je mišljenje znači imam je dom poznatog islamskog učenjaka pravnika muhaddisa i tako dalje no međutim ovo mišljenje Allah najbolje zna da nije jako i da nema jako potporu već je ispravno da će žene vidjeti Allaha dželešanu kao što će to vidjeti i muškarci i šerijatski dokazi nisu razvojili između muškarca i žene pa je najstraŋmje i najjače mišanje večinje i sam svi učenjaka da je žene videti litel soga, plamem soga izpodana te barke od dana u jennetu Wa ihu nafsi tara wa hi fi sujud Wa ihu nafsi tara wa hi fi وهي يترسف في سجود samo mu učnadu i drugi da je umočene me pešana Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme majika jenika došao jednog dana kod Allahov poslanika alejhi salatu ve selam i kazala mu o Allahu poslanici zbog čega mi nismo spomenute u Kur'anu zbog čega znači, mi žene nismo uvijek se govori dijednicima ljudi i tako dalje a mi žene malo se spominjemo وزش الله تبارك وتلىبيبيآد أسوريا الأحزاب ووك كاج إن المسلمين والمسلمان والمؤمنين المؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقااشعين والخاشات والمتصدقين والتصدقات والصاعمين والصاعمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة جن عظمة objavio je uzvišeni Allah debaraka ajec u suri Allah Zab u kome kaže muslimanima i muslimankama, vjernicima i vjernicama, poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, strplijim muškarcima i strplijim ženama, poniznim muškarcima i poniznim ženama i tako dalje nabraja znači, ove skupine vjernika mu'mina i ove osobine. Kaže na kraju Allah želešanu Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Znači, za sve ono što čine, muškarci i žene će biti nagrađeni i da nema razlike. Ova ajet najjasnije aludira da sve te blagodati, svi ti nimeti koje Allah dželle šanu u Džennetu pripadaju kako za muškarce, tako i za žene. Pa muslimanka vjernica koja daje se tako ima istu nagradu kao i vjernik koji daje se tako. Nikakve razlike nema. I to je pravna učišenog Allaha tebareke ve teala prema svojim robovima i to je znači pravda, također to je pravda šerijata. I ove uzvišene vjere da nije razlikovao znači između muškarca i žene. Već je svako biti nagrađen po onome što radi. A bineži Ebu šeih imam firmizi u Šemailu i Bejhefej al-Baz sa ispravnim lancem prenosilaca da je jedne prilike došla jedna starica Allahovom poslaniku salallahu alaihi wa salame i kazala mu. O Allahov vjerovjesniče. Dovi i moli Allaha Đelešanu da me uvede u džennet. Pa Allahu Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam pogledao u nju i rekao Starice neće ući u džennet. Kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam starice neće ući u džennet. Pa je žena okrenula se i zaplakala i otišla. Pa je poslanih sallallahu alaihi wa sallam nakon toga osmijehnuo se i kazao Idite kaže i obavijezdite da starice neće ući u džennet. Pa je proučio riječi Allaha te barake o teala Inna humne inša'a Li tu staritu, da je Allah huna ebkara uruba itrada li ashabil yamin. Idi obavjestiti staricu da će je starica ući u džennet, ali će ona ući u džennet kao mlada i kao lijepa. I mi smo njih stvorili u novom lepšem obliku. I učinili svojih ih djevicama oruben da budu drage svojim muževima, a proba da budu u znači, istih godina jedne starostne dobi li ashabil yamin pravim vjednicima i muqminima stanovnicima džerneta. Pa nećeš ući u džernet u smislu da ćeš ući kao starica, već ćeš ući, znači, u jednom drugom liku, u jednom drugom obliku. Kao što je Biroži Imam Tirmizi Imam Mahmed, da je poslanik Salonahu A.S. rekao da će stanovnici džerneta imati 33 godine. 33 godine to je najlepša ovaj dob je čovjeka. 33 godine. I da će ući u džernet u obliku njihovog oca Adema alaihissalam koji je bio visok 60 podlatica koji je bio visok 60 podlatica i znači tako će izgledati tako će izgledati stanovnici u džennet stanovnici dženneta svakako imaju brojne svoje odlike koje im je uzvišeni Allah tebara kihova darovao i očistio ih od mnogih stvari koje su imali na dunjalu pa će prije nego što uđu u džennet njihova prsa će se očistiti pa neće u njihovim prsima biti ni zavisti ni pohote ni požude ni ogovaranja ni znači svega onoga što bi što bi čovjeka je li da počini bilo kakav grije jer toga u dženetu ne može biti. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji kojoj ima muslim i Buharija pod njegovoj rede da opisujući stanovnike dženeta innahum la yabsukun wa la yamtakhitun wa la tagawutun. Oni kaže neće ni pljusati niti će iz njihovih noseva izlaziti nešto i turiti i tako dalje, niti će obavljati prirodnu potrebu. A u predaji koju bliži imam, taman razi u djelu Rteo Aid kaže a, san je smrt, san je brat smrti, pa zato neće spavati stranulnici dženeta. Da bi Allah te barake povećao, nijemate i blagodate znači stranulnicima dženeta učinit ih da ne spavaju nikako da ne spavaju znači da su non budni i da žive u tim, u tim blagodatima. Navodi se u hadisima, koga živi, koje bilje živa Mahmed i Ibn Hibban i drugi, da čovjek u džennetu kada zaželi, kada u džennetu kada zaželi dijete, da će se trudnoća i period nošenja znači tog djeteta, i porod i odrastanje tog djeteta desiti sve u jednom trenutku. Znači se desiti sve to u jednom trenutku, kada to čovjek je samo poželi. Znači, vidimo Kako je uzišen je Allah t'baraka ve taala blagodat i otala, pripremio i kako izleda kroz ove hadise znači a ovo je samo jedna naznaka mala o pravim onim je li opisima dženeta i blagodatima koji se nalaze u dženetu vidimo dakle kroz ove blagodati kako uzišen je Allah dželal kako je počastio svoje dobre robove za ono što malo čine, nešto neznatno i izjedno što čini znači na omedunjanku od pokornosti uzišenom Allahu t'baraka o taala pripremio im je dženet za koga je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je jedna njegova cigla od srebra a druga od zlata. A da je materija koja sa kojom su spojene, te znači ovaj te cigle i ti čerpici, da je misk. I to je ta materija znači koja spaja, koja spaja te te znači, od zlata i srebra. Pa kada je Allah džele šalu stvorio džennet, kazao je džennetu priča i govori. Pa prvo što je džennet kazao jeste bilo Uspjeli su vjernici. Kada je dženec vidio šta je u njemu stvoreno, u istinu je kazao, uspjeli su vjernici. I u istinu tako kažemo, uspjeli su vjernici, a svi su drugi propali. Neće drugi nikako, neće drugi nikako uspjeti. Zato što će vjernici zaslužiti dobra dunjaluka, dobra dunjaluka i dobra ahireta. Na dunjaluku su imali ugodan i lijep život, A na ahiretu imaju Allahovu dželešanu blagodat i njegov oprost i njegovu i njegovu milost. Zaslužit će, kako kaže poslanik s.a.v. u hadisu, mjesta u džennetu od nevjernika. Uzvišeni Allah tebarak, je, je pripremio u džennetu mjesto vjernicima i nevjernicima. Zato nevjernik kad uđe u kabur, Allah dželšat će njemu pokazati mjesto u džennetu njegovo da vidi. Kaže, ovo je tvoje mjesto bilo u džennetu koji sam ti bio pripremio ova je bilo pripremljeno za tebe no međutim budući da si mi bio непоkoran i da si bio grešnik fasiki pagijini nevjernik zajošio se vatru džehenemsku facije pa mu pokazuje sada mjesto u džehenemu pa bi to bilo znači to će biti zbog toga da poveća njegovu propast i da povećava još njegovu tegobu da vidi znači što mu je bilo pripremljeno pa se kaže da eto si izgubio odnosno ušao si vatru džehenemsku facije pa tam je ta mesta sva koja su bila pripremljena za nevjernike u dženetu i Allah te barah je otala će ih dati, da će ih vjernicima. Ovdje je samo bitno ukazati možda na jednu stvar koju možda mnogi ne razumiju ili je ne znaju. A to je da čovjek ne može ući u džennet nikada svojim dijelima. Nema tog dijela koje čovjek može počiniti na dunjaluku, na ovom kratkom, prolaznom dunjalučkom svijetu, da može učiniti nešto da uđe u džennet. To je nemoguće. Fatih ibn Mustafa pa ni sallallahu alejselam, kada je Allahu vjerovjesnik rekao Ali sallallahu alejselam, niko od vas neće ući u džennet svojim djelima, kazali su, zarnitiju Allahu poslanice, zarniti nećeš ući. Zbog dijela koja činiš, kaže ne ni ja, osim ako me Allah želješanu ne obavije sa svojom milošću. Osim ako me Allah želješanu vođe u džennet sa svojom milošću, samo će tako ja ući isto u džennet. Znači šta čovjek da činio? Jer je potpuno nelogično i neobjektivno da čovjek radi 10, 20, 30, 50 ili 100 godina eventualno na ome svijetu i nakon toga da zasluži vječno uživanje. Može zaslužiti za ži, uh, uživanja oneliko koliko je radio ili više od toga ili manje od toga, no međutim da zasluži nešto vječno i džennetsko to bi bilo neobjektivno. Pa zato je znači ulazak u džennet i džennetske ljepote čovjek dobiva isključivo i isključivo zbog Allahove dželešanu milosti. Boga Allahove dželešanu Ako je takav slučaj sa poslanikom najboljim Allahovim robom i od posanika i od vjerovjesnika i od ululazmi min od ar-rusul odadabani hunis pet posanika onda kakav je slučaj sa njegovim umetom sa sabima i onima koji dolaze nakon njega a kakav je onda tek slučaj sa običnim svijetom možda će neko ovdje kazati pa kako onda da pomirimo između ovoga i između ovoga hadisa i ajestel kome allah džellalhu kaže tilkel djenne ulistuha bima kuntum ta'malun to je djennet koga ste zaslužili ili nasledili zbog djela koje ste činili Kako ćemo sad pomiriti ovaj ajet? U ajetu se kaže da je dženet zasoga za dijela koja, se, koja je čovjek činio. A hadis kaže da čovjek ne može ući u dženet zbog ne može ući u dženet zbog dijela koja čini ili činiti odeđena dijela. Kažemo ovdje nema kontradiktornosti. Nema kontradiktornosti jer je hadis svjero a ajet je motivativ i daju se uskladiti. Kazat ćemo ovdje da su dijela koja čovjek čini a razlog Da se čovjek da se Allah tebarak je ve ta smiluje, čovjeku pa da go vodi u dženet. Znači djela tačno uljite u dženet zbog dijela koja ste činili, što znači ta djela koja ste i činila, ona su razlog da se Allah mm -hmm. džellalu ve ta smilova pa u, u dženet. A tako znači djela biva i samo razlogom, a na kraju biva konačno samo ulazak u dženet biva zbog milosti uzvišenog Allaha te barake o ta. Ala. A spomenuo bih jednu stvar koja se puno pita i o kojoj se puno razglaba i govori. Naime, često se postavlja pitanje, često se postavlja pitanje, žena, kada, ako ima muža koji je preselio, ili razveo je i tako dalje, pa se ona udana ako njega ima, znači, imala je dva muža na dunjaluku. Čija će ona žena biti na ahiretu? Ovo se pitanje često postavlja. Kažemo, ona će biti žena zadnjeg muža. Neće biti žena, ako je naravno bio, jer je musliman vjernik, neće biti žena onoga koji je bio sari ili povožni i tako dalje nego će biti žena za njem mužu koga je znači imala na dunjalu. I to potvrđuje predaja poslanika sallallahu selam u kome kaže da je žena da će biti da pripada zadnjem mužu u džennetu. Znači zadnjem svom mužu koji je bio muža na dunjalu pripada njemu u džennetu. Zato prema se imam Bejhakī da je Hudajita radijallahu ta'ala anhu kazao svojoj ženi ako hoćeš kada je bio u hrtoj postelji ako hoćeš da budeš moja žena u džennetu, nemoj se udavati nakon mene. Jer sam čuo poslanika, salallahu alaihi wa sallame, da je rekao da žena za zadnjem od svojih muževa. I zbog toga razloga, to je razlog glavni zbog koga je uzvišeni Allah, te barak je zabranio da se žene Allahovog poslanika, salallahu alaihi wa sallame, udaju nakon njegovoj smrti. One jesu majke vjernika, To je jedan razlog zbog koga ne može čovjek dužnim svoj majku, to je jasno. No međutim taj razlog jeste zbog toga što te žene bivaju, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme njegove žene u džennetu. Pa zbog toga nije bilo dozvoljeno nikome od ashaba nakon znači smrti poslanika sallallahu alejhi da oženi, da oženi njegove žene, da bi one bile znači opet sa Allahovim vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve selleme u u džennetu, jer su mu bile one žene na dunjalu. Što se tiče dženeta i dženetske lepote, O tome se može puno govoriti. Kazali smo da su ajeti hadisi na ovu temu brojni i da su brojna dijela na našem jeziku, da su pisana o toj temi. Najbolje dijelo koje toplo preporučujem svim čitaocima jeste a, jedno od zadnjih dijela koje je izišlo na ovu temu od profesora doktora Omra Eleškara, koje se zove Dženneti Džehennem. To je jedna hadijska studija ukojeye profesor Omer Leškar pikupio sve hadise i većinu ajeta koji govore kad kažemo sve hadise mislimo na jednu veliku izlezitu većinu tih hadisa koji govore o optima geneta i jehenema i pojasnio znači brojna pitanja koji se tiču je li i jehenema a u istinu a, bila bi prava a, bio bi pravi propust da čovjek ne zna znači osnovne opise opise geneta i jehenema jer to je ono što čovjeka tjera da radi toga apisiljava na posto jednostavno dobija čovjek volju da radi kada zna kakve je uzištenje Allah Tebarek barekota da pripremi nagrade u dženetu a isto tako želeći da pobjegne od džehenema i od džehenemske kazne molimo džezenoga Allah te bareketa ve taala da nas učini od stanovnika dženeta a prije toga da nas pouči našoj vjeri da nas učini od onih koji rade za i po ovoj vjeri da nas učini od pomagača ove vjere da nas pomogne protiv naših neprijatelja da učvrsti naše stope i da ujedini naše srca i naš sav. I da nam popravi naša djela. O salim lahome ala nebihina muhammedu, ala alihi wa sahabi i džma'in. O djezakum ulaha ilu djezak. svakom. Pitanje glasi, kaže ima slučajeva da na ovom djelaku, na ovome cijetu, jedan bračni par ne bude ili nema djece. U slučaju da se stretnu opet u džennetu, inša je moguće da imaju za jednu gore djece? to kaže znači jeste neko je spomenuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onaj kaže da će znači uh, uh, da će to da će to doća i tu doći i, i porod tako dalje odrastati dokad bi sve u jednom trenutku sluško znači a međutim ne znam da ima nešto u šerijatskom pravnim izvorima što ukazuje da će se ljudi u dženetu razmnožavati na način kako što čini na zemlji u svakom slučaju ako proživi dijete moće, moće to imati da je mulizheni Allah te bareke u taala i sigurno da će ovaj imati sve što poželi sljedeće Moželi li se klanjati nasprem ogradalo? Znači, vjerovatno se misli da ogradalo bude ispred nas. Može li se klanjati nasprem ogradalo? To znači da, da se ogradalo uzme kao sutra, kao pregrada u namazu. To ne tvari namaz u svom principu, ali e, taj postupak je pogreban, jer taj postupak odbraća čevjeka i dekoncentriše ga i umanjuje, znači, njegovu skrušenost u namazu i zbog toga jeste zbog te skrušenosti da biste povećala slušanost, jeste za stavim pogleda da čovjeka nekoga prelezi sred njega i da znači dovoljno presjeta njegov namaz, da ga ne ometa, nego dekoncentriše ga. A učiniti kad je stavim ogledala, čovjek vidi sebe i vidi svoje pokrete i to svakako odnači njegov pogled. To bi bilo slišno kao da čovjek stavi sebe za pregledu u padnom televizor. Da ima neki program na televizoru i stavi sebe za pregledu i želi time da bude koncentrisan na namazu. Pa veći time učinio nešto što će se dekoncentrisati da to ne nije ispravno, ovaj da čovjek sad je glebalo, ali ako bi to učinio, njemu na manje bi bio ispan s tim što je na njemu manja nagrada zbog njegove neiskusnosti na maz. Wallahu alek. pitanje glasi, može li čovjek šediti sa ženinom s sestrom obzirom da je ne može ženiti? Može li znači čovjek šediti sa svojim svastikom, budući da onju ne može ženiti? Jest'e, onju ne može ženiti, no, međutim to je taj a, a, to je mahram, ograničeni mahram. On ne može ženiti dok je oženjen sa njenom sestrom. No, Užitim kad ona bude, može u ženiti. njenu, cest, da njen njenu ženama, to je tako da mu ni dozvol da podiše njen svih strane. Ne može da sredi ljudi jer nikada ne može kao majka, kao sestra, kao tetka, kao majka, majku, ako bi njegovu babu razvel, tu njegovu maćemu on nikad više nakon toga ne može Kao što njegovu babu nikad više ne može ženiti njegovu ženu koju on vjerovao. Jer kad sin postio Jeli, a, ženu, nikada više baba ne može te sve sahreo želiti nikada više. Ali njemu dozvoreno i prije i nakon mjenčanja i nakon razvorena sa tim njenim sinem za sredi sa njem, jer je ono tada trajni mahram. Jer sa tim trajnim mahranova dozvoreno svijeti, mimo toga ne. Jeste. Pitanje glaši, da li uzvišeno je Allah prijma tevbu pokrijanje na ovome čijetu, ako djevojka ili mamak učinu blud? I da li Allah je lišanost prijma tevbu, iskoliko se ova ista stvar desi, dakle, muži, uđeni, da ljudima, osobama koji su već u brać mi za je. Nema sumnje da uzdješan a Allah, a zaođen, prijma teobu, roba, sredok njegova duša ne iziđe do klušnih kostiju. I sredok sunce ne iziđe sa zapada. Zato čovjek ne smije gubiti milost u Allahođeršanu, znači u Allahođeršanu Rahmet, ne smije gubiti nadu Allahođeršanu Rahmetu i njegovu milost, jer će uzdješan je Allahođeršanu oprostiti, inša Allahođeršanu, ono što čovjek počini. Me� čovjek mora znati da je bud jedan ja je neviči grijeha kod Allaha džavršanu i da zato strogo i stopu kaževa no međutim kod i kamel taj bud žešći i gori od cukružnika kada se desi jer tatni zaslužuju normala i norma predna da budu kamenovani zaslužuju da budu kamenovani i ubijeni njihovoj smrti a što se tiče neoženjenih oni zaslužuju da budu bićevani no međutim kada čovjek to počni i ako se u desi nekad se istinski okreno Nika zatrži, kud Allaha Jalšanu, da mu opreste za ono što je učinio, opreste za svoje grije, in insha Allah-u Teala, da čim te Allaha Jalšanu opreste, ime mora ta tawba biti iskana iskrana, znači ujma Allaha Jalšanu, da se pokaj tawbom nasuha, iskrnom tawbom Allahu Jalšanu, wa tawbom ila Allahi jemija nevihal mu'minun. Pokajte se svi, Allahu Jalšanu objemiti, naallakum da biste uspani. To kao da znači ispila, a preh islen ima koje ubite. Jedan od je tih ubita to da čovjek odluči da se nikad više neće to vratiti. A nego čovjek činite obu, ob, da da učinite ob, pa sutra se ponovo vrati na isti način. Pa ponovo učita, pa se da krijski. To je igra pa Allahu, to hoćeš čovjek da prevari Allahu dželešanu. Takav sigurno neće nikada uspjeti. Međutim ako čovjek ako je počinio grijeh i šetren ga prevario, onda nakako pokaja Allahu dželešanu da se vrati i inshallah tere da inshallah ne oprosti ono što je bilo, يا لي بريه بريه لا يحتقر من يسبيه فإن أكون عالما فالعلم بيرق النبي العلم بل بالأدب فالآل أعلى الرتب أعش حيات العلماء وطرق صنوك الرتب يا أخوة عهدتكم يا يعربي مدوا يدهوني لقالب وداف الطالب هيا فافروا له ما من مطلب يا أخوة عهدتكم أنتم بقى يا يا من اولي الفضل بوجودك وغانمي يا يا رب اولو من مطلبي نادواك من عامل شاكك تعالي من